الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا صادقين dad assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh ja se večera se izvinjavam na početku, nisam baš najzdraviji nadam se ćemo ovo predavanje izvesti do kraja kako treba falallahu djelašanuhu uh, bare meni ovo od srijede do srijede prođe ko dan brzo prođe evo nas ponovo. Zajedno, sreda je i zajacije, fala Allahu Đelešanu, uzavršavamo i ovaj drugi mjesec ovog projekta, ovih predavanja, odnosno ciklusa, koji se zove Putem Allahovog poslanika Muhammada, sallallahu alaihi wa sallam. Prošli put sam govorio o jako bitnim stvarima, a to je dava pozivanja u islamu, Naređivanje dobra odlačanja od zla, pomaganje Allahove Đalešanu vjere, suneta njegova poslanika, salallahu alaihi ve sellem, umeta muslimana na taj način. Večera ću uz Allahovu pomoć također govoriti o nečemu što je izuzetno bitno, što je prepoznatljiva odrednica puta Allahovog poslanika Muhammeda, salallahu alaihi ve sellem, što je nešto neizostavno kada se spomene islam i allahova vjera to je ujedno i najveći dokaz poslanstva Muhammedovog sallallahu alaihi ve sellem to je najveći dokaz i najveća muđiza njemu data koji je to dokaz braću koji je najveći dokaz poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ko zna Kur'an Kuran je najveći dokaz poslanstva Muhammedovog sallallahu alavisele. Knjiga koja prije 1400 i nešto više godina nije bila na zemlji, knjiga za koju niko ne može, ne smije i nije rekao da je njen autor, knjiga koja 1400 i nešto godina je tu sa nama, nije joj promijenjen Ni jedan jedini harf, ni jedno jedino slovo za razliku drugih Allahovi dželešanu objava koje su dolazile na zemlju prije Kur'ana, koje su izmijenjene. Kur'an ili Al-Kur'anul Karim, plemeniti Kur'an je Allahov dželešanu govor, savršen govor. Nestvoreni govor, vječni govor. To je sifat ili Allahovo svojstvo, atribut na kojem se sva ulema složila. Allahov govor. I on je vječan. Znači, nije stvoren. Vječan je zato što je Allah, Želešanu, vječan, a njegov govor je neodvojiv od njega, nekaj uzvišen. A da je stvoreno, nešto što je stvoreno ima rok trajanja, bude i prođe, kao što insa, na primjer. Ovo navodim zato što je nekada u historiji islama sekta Mojtezilija koja je vrhunila umetom zagovarala da je Kur'an stvoren a ulema ehlus uneta vol džemate odgovarala na ovaj način slično ovim riječima koje sam spove, spomenuo koje sam naveo riječ Kur'an dolazi od glagola kara, jakara u što znači čitati Od toga dolazi i koran. Čitaj. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikellazi halaq. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Prve riječi Kur'ana objavljene Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Jedan mushaf samo kojima da mi dodat. Može taj tu. Treba, čemu zaboravio sam ga ponijeti sa buhom. Evo. Eh. Nači, iqra jer dolazi kao imperativ čitaj od posebnosti kod bošnjačkog naroda, kod našeg naroda, jedna od tih posebnosti jeste što nijedan narod u svijetu zatilavet Kur'ana ili čitanje Kur'ana ne kaže učenje osim Bošnjaka. Samo naš narod, znači u Bosni, Sanđaku i drugdje, kaže učio sam Kur'an ili učim Kur'an, ne čitam Kur'an kao što to inače drugi govor. I to je jedna, jedna posebnost posebnost našeg naroda. E, druženje s Kur'anom je znak čovjekove ljubavi prema Allahu Đelešanu. Jer je Kur'an koji je Allahov govor stavljen na papir između ovih korica, Ono što možemo, tako reći, materijalno vidjeti da je od naše gospodara. Možemo opipati. Tako da onaj ko voli Kur'an i druženje s Kur'anom, znak je da voli Allaha Čelešana. Ako čovjek hoće da izvaga sebe koliko je njegovo mjesto kod Allaha, neka se izvaga prema Kur'an. Onaj što više voli da se druži sa Kur'anom, Znak je da voli Allaha Đalešana. E, ova knjiga, rekao, nije bila na zemlji prije 1400 godina i nešto više. Danas je imamo. Niko ne može kazati da je njen autor, nijedan harf nije promijenjen, bilo je pokušaja mijenjanja, ali se u tome nije uspjelo. I mi zato govorimo da je ovo u stvari najveći znak, najveći dokaz poslanstva Allahovog poslanika Muhammada, sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hađalešanuhu, suratul hijjr, spominje jedan ajet, jedan govor Allahovi kaže, što je inna nahnu nezelnah zikra wa inna lehu lehafidhu. Zaista mi, Kur'an, objavljujemo, spuštamo i zaiste ćemo ga mi čuvati, kaže Allah Čelešanu. Ovo mi, često se ljudi pitaju šta je to mi, zašto se Allah Čelešanu obraća u množini. Naravno, osnovna odrednica Islama je tevhid, da je Allah jedan. Stevdu billah, Bismillahirrahmanirrahim, qul huvallahu ahad, reci Allah je jedan. i to je jasno. Ali kad Allah Čelešanu kaže nešto u množini. On time izražava svoju moć. Jer su Arapi kao prvi primatelji Kur'ana znali da kada čovjek nešto kaže u množini u njihovo vrijeme, značilo da je spreman i da je kadar nešto uraditi, nešto sprovesti. Zato Allah kada govori u množini, kada se obraća u množini kao u ovom ajetu, na dva mjesta inna nahnu, zaista mi na zikre spuštamo zikr. Allah je Kur'an također nazvao zikrom. Zikr je spomen, uspomena, sjećanje. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ I zaista ćemo ga mi čuvati. Znači, to će se sigurno desiti. Allah je moćan kadar da to učini. I zaista danas, posle 1400 godina, Kur'an je i dalje u obliku, u originalu sačuvan kakav je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Nijedna druga knjiga koja pretenduje na to da je Božja knjiga i koja se predstavlja kao Božji govor ne možete time pohvaliti sve te druge knjige koje se navode da su Božije su vremenom izmijenjene promijenjene oduzeto im je od ljudi ljudi su znači oduzimali nešto im se nije sviđalo dopisivali u njih nešto što im se sviđalo i ne može se danas kazati na za jednu knjigu na zemlji koja postoji osim za ovu knjigu da je to istinski, čisti i nepatvoreni Boži, odnosno Allahov dželešanu govor. Međutim, kako se mi muslimani kroz historiju i danas obhodimo prema Kur'anu, mislim da bi ga nestalo, siguran se, vjerujem, kao što je nestalo izvornog itevrata, izvornog inđila, izvornog zebura. Mi danas ne možemo govoriti da postoji izvorni tevrat, iako ga Allah objavljuje, odnosno spomine ga objavio Musa, izvorni zebur koji je objavljen Davudu, izvorni inđil objavljen Isao, ne postoje. Postoje njihovi dijelovi, određene kopije koje su danas skupljene u Bibliji. Nekada i naši ljudi, učevni ljudi, prave grešku kada kaže u tevratu se to nalazi, u zeburu se to, na, u inđilu se to nalazi. Izvorni Tevrat, Zebur i koji Allah spominje u Kur'anu su nestali, samo je od Allahove objave ostao Kur'an i ostaće Inšala do sudnje dana dok to Allah Čelešanu bude htio. Ono što se nalazi u Kur'anu, čemu Allah daje prioritet, tome je sigurno prioritet u ovoj vjeri. Ono što Allah ne spominje toliko često u Kur'anu, Ono nije ni toliko prioritetno u ovoj vjeri. To zato govorim što danas mi smo stavili prioritet u vjeri na mnoge neke druge stvari koje se toliko ne spominju u Kur'anu. A one koje su prioritetne u Kur'anu, njih toliko ne uzimamo u obzir. Rasulullah Muhammad sallallahu ve sellem kaže najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an i njemu podučava druge. Kaže se u hadisu kum, Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an Time se u stvari pokazuje šta je Kur'an za Islam Šta je Kur'an za muslimana Osnovno, prvo, neodvojivo I to je zasigurno lična karta puta Koji se zove put Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Na drugom mjestu uzvišeni kaže subihilla afala yatadabbarun alquran zašto oni ne razmisle o qur'anu ili su da njihovim srcima katanci je su srca za katancena pa se ne može razmislit o Kur'anu. vidimo nekada se u stvari srcem razmišlja allah džalalhu to spomine zašto ne razmisle o qur'an mi nekada zaista Ako smo mu'mini što ne sumnja, ako smo vjernici, trebamo zastati i razmisliti o Kur'anu. Ja znam da internet ne dozvoljava i televizija ne dozvoljava i frka trka svakodnevno ne dozvoljava. Ali treba insan musliman malo nekada razmisliti o Kur'anu, barem u njegovom početku, što dolazi nakon Fatihe, Ste du billah, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ovo je Tajna Kur'ana, ovi harfovi. 29 kuranski suraza počnje sa ovakvim harfovima. Yasin, Saad, Nun, Eliflamim, Kaf, Eliflamim, Ra i tako dalje i tako dalje. 29 kuranskih suraza počnje na ovaj način. Sa određenim harfovima od harfova arapskog jezika. To se zove isprekidani harfovi. Do dan danas niko nije dao pouzdan, decidan odgovor šta to znači. To je tajna koja je ostala kod Allaha Đalešanu. To je jedan od pokazatelja da je ovo Allaha Đalešanu govor. Arapi tog vremena, pri 1400 i nešto više godina, kada se Kur'an počeo objavljivati, spuštat na zemlju Muhammedu sallallahu alaihi sallam, su bili najveći govornici, najveći oratori, najveće poete, poznata arapska poezija. S njima u tome nije mogao niko. Allah Đalešanu, kada objavljuje Kur'an i ga na 29 mjesta sa ovim harfovima, ovakvim znači početcima, daje im jedan izazov. Vi koji ste najbolji najveći u tome, recite mi, odgonetnite, dajte mi odgovor što ovo znači. Nakon ovoga, dalje se na početku samo u Kur'ana, na početku Sure Bekare, nakon Fatihe, Kaže subihilla, "Zalikal kitabu la reiba Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje da je od Allaha dželelšihan. Kul in kuntum fi reibi mimma nazzala 'abdu-na fa'tu bi-sura min mitli. Kaže Đalešan, mjestu, "Ako vi sumnjate da je nešto odovoga što se objavljuje Muhammedu sallallahu alejhi da nije istina, ko sumnjate u nešto Donesite samo jednu suru slično u Kur'anskoj. Ovaj poziv 1100 godina traje, otvorena vrata, konkurs objavljen. Evo ljudi i džini, skupite se, pa nešto slično, makar najmanjoj Kur'anskoj suri, ina'ataj, ina'ataj, ina'ataj, kaupzar, tri ajeta svega, donesite, odnosno, sastavite nešto tome slično. Ako sumnjate da je ovo od Allaha Đalešara, odnosno ako mislite da je to pisao Muhammed s.a.v., koji je bio nepisme, nikada knjigu nije pisao, niti harf jedan ni desnom ni lijevom rukom. Nikada knjigu nije pročitao. Znači ako sumnjate da je to od njega, ne od Allaha, onda se skupite svi, pa sastavite jednu majkar najkraću Kuransku suru. Pazite kada čovjek nekada piše knjigu, iskren čovjek zna da insan griješi. Tu i tamo mu se desi greška, to je normalno za insana ili zaboravi Nesi je jensa el insan, zaboravka u arapskom jeziku, u prevodu insan, čovjek, onaj koji zaboravlja. Pa tamo će staviti, ako sam negdje pogriješio i vidite tu grešku, insanski je pogriješiti, vi tu grešku popravite i tako dalje. To ćete naći u određenim knjigama i svaki iskreni pisac koji je nešto napisao, će to kazati. Međutim, kada Allah objavljuje svoj govor, koji će kasnije biti sastavljen u knjigu, on decidno na početku kaže nekaj uzvišen ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje tu nećete daći nikakvu grešku nema sumnje da tamo nema greške to nećete uspjeti pronaći kada bismo dalje razmišljali o Kur'anu u ovoj knjizi onaj kojem je objavjen Kur'an a to je Muhammed sallallahu ve sellem možda samo vam ogovorio ranije imenom se spominje samo četiri puta I naslov sure Muhammed, znači pet puta. Primera radi Hud, salam, o kojem ne znamo mnogo, kao Allahovom poslaniku, spominje se imenom više puta u Kur'anu nego Muhammed, konkretno sedam puta. Isa, salam, spominje se imenom u Kur'anu 25 puta. Njegova majka Marijema 32 puta. Yusuf Jusuf, salam, imenom 34 puta. Ibrahim alejhi salam preko 70 puta. A Musa alejhi salam preko 130 puta se imenom spominje u Kur'an. Da je Muhammed sallallahu sellem pisao ovu knjigu naodobno. nastio bi sebe promovirati, reklamirati, protežirati, sigurno bi mnogo puta spomenuo svoje ime. Međutim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se samo 4 puta imenom spominje u Kur'anu. A Allah dželle od kojeg knjiga dolazi, ovaj govor, spominje se Allahovo ime u Kur'anu 2697 puta. Ime Ar-Rahman spominje se 57 puta u Kur'anu. Znači da znamo i da ne sumnjamo od koga je Kur'an i onda se postavlja pitanje ako neko neće da prihvati Kur'an a govori da je vjernik gdje si, šta si, Šta će biti sa njim? Šta će biti s tobom? Šta će biti sa mnom? I tako dalje. Allah nas posjeće na razmišljanje Kuran. Kur'anu. Vidite, spomenut ću par ajeta iz Kur'ana. A ovakvih situacija koje ću spomenuti ima mnogo. I teh će biti otkrivene. Gdje nam Allah u stvari još prije 1400 i više godina govori... O stvarima koje se tek sad pokazuju, tek se sad otkrivaju, njima se svijet divi, civilizacija im se divi. Recimo teorija Big Banga, tako zvanog, odnosno velikog praska, odnosno stvaranja svemira. Allah Đelešanu suratul NBI kaže, zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina? Enne samavati ul-arda kaneta ratkan da su nebesa i zemlja bili jedna cijelina, celina fa fataknahuma fasmo pa ihmi razdjelivali rastepeli ovoju stvari ta teorija koja je skoro otkrivena teorija nastanka svemira zatim širenje svemira i tako dalje a zatim kaže u istom ayetu voja'alna minal ma'i kulal shay'in hay i da od vode sveživo stvara Mnogo je trebalo, tek u 20. vijeku, u drugoj polovini, 20. stoljeća, da se potvrdi ovo što je Allah Žadršanu rekao, da se otkrije i sazna da insan stvari jeste tri i četvrtine voda, odnosno 70% i više insana je voda. Isto tako planeta Zemlja, što je zanimljivo. Planeta Zemlja je tri i četvrtine voda, odnosno 70% i nešto više posto je voda kao insan. Allah dželišan kaže i sve živo odvode od vode stvara. Također Gospodar uzvišanje prije 14 vijekova i više kaže miš jednu. Govorio o nečemu što sada poznato svima, a tek skoro otkriveno. Ve kunnu fi falaki yazbahun. Oni koji uče Kur'an suru Jasin znaju da Allah Đelešanu kaže ve krunu u felki zbijahun sve što je u svemiru plovi kreće se znači svemir ne stoji sve se kreće sve plovi zemlja se stalno kreće oko sunca oko svoje ose to je otkriveno skoro a Allahu om govorio prije 14 stoljeća i više čovjeku koji je bio nepismen on me ništa nije znao muhammad sallallahu ale vesall našem narodu za nešto što je malo kaže se zera bogda malo kao kao zera ono neznatno a Allah dželle šanu kaže sted billa Allah ne čini nepravdu koliko je zera to zera je u stvari izraz za atom Allah je spomenu za koji se dosko rasmatrao da nešto najmanje što Allah stvorio što skoro znači 15 vijeku Allah je spomenu atom Tek skoro otkriveno. A onda su ustanovili da ima nešto što je manje od atoma, da se on može podijeliti, a i to Allah, Đalešanu, spomenu u Koran. I tako dalje, i tako dalje. Pitam, gdje je imao teleskop sakriven, Muhammed Aleyhisselam, u to vrijeme? Znači, nema šanse pa da vidi ove događaje u svemjura, se svemjir kreće. Gdje je imao, znači, mikroskop pa da otkrije s druge strane, ja to, da vidi to nešto najmanje, nema šanse ovo je znači govor Allaha uzvišeno. Kuran i Allah na zato podječa i postiće da on njemu razlišan. Uh, Kur'an nije objavljen od jednog muhamedu Aleyhi Selam, žumneten što se kaže od jednono. Nego je postepeno objavljivan 23 godine. To postepeno objavljivanje naziva se ten od riječi nu zvijezde, kao što zvijezde nekada obasjaju nebo, pa se divi njima, tako je postepeno isto dolezila objava Kur'ana koja je bila u stvari kao zvijezda, basjavala je i obasjava ljudski rod. 23 godine. Pazite što je zanimljivo. Muhammed a.s. je preselio sa ovog svijeta, a mi nismo, odnosno muslimani tada nisu imali zbirku kao što mi imamo U svojim rukama. Znači, Muhammed A.S. otišao s ovog svijeta, nisu imali zbirku Kur'ana. Dosili su ga u svojim memorijama, u svojim srcima. Tek za vrijeme Ebu Bekra dolazi mu Omer, radiju Allahu anhu, i kaže, o halifo, mislim da treba da sakupimo Kur'an u jednu zbirku. Znači, dobijemo ovo. Pa Ebu Bekr je to odbio kazao je kako da uradim ono što nije uradio nije Allahov poslanik Muhammed s.a.m. Omer mu kaže tako mi la u tome i kaže objeđivao me sve dok nisam prihvatio zatim zovu Zejda ibn Thabita radijallahu anhu koji je pisao objavu od objave ono što je pisao Muhammedu s.a.m. i kažu hoćemo da skupimo Kur'an u jednu zbirku Zeyd ibn Sabit kaže kako ću ja uraditi ono što nije uradio Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem vidimo znači njihovu preznost njihov strah njihovu preznost po pitanju vjere međutim kaže ubjeđivali su me dok nisam pristav zatim je Zeyd ibn Sabit skupljao ono što je on znao što su znali drugi od Kur'ana i zapisivali ovo što imamo raspored sura i ajeta u ovoj knjizi i onako kako je Allah dželešanu žalio to dostavio meleku Džibrilu, a melek Džibril dostavi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a on svojim ashabima. Nači kada bi došao sa određenim ajetom ili surom, rekao bi to će se u Mushafu, odnosno u knjizi nalaziti na tom i tom mjestu. To se zove tavkefi od ono waqafa kif stati, znači to je tako I nema o tome govora, to je od Allaha, to je objava. Da to ovako, znači da dozi Fatiha, pa Bekare, pa Alu Imran, pa An-Nisa, pa Maide i tako dalje i tako dalje. I ajeti raspored njihov. Prvi ajeti koji su objavljeni Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, suratu Al Alak, ono što sam neveo, Bismillahirrahmanirrahim, ikora bismi rabbike ladhi khalik, i četiri ajeta iz ovoga, oni su Tek tamo, znači, pred kraj Kur'ana, 95. sura, otprilike od 114 kur'anskih sura Aleq. Kada su zapisali to, a znači imali su zapisane dijelove na papiru, na listovima i tako dalje, ono zatim što su pamtili, kada su zapisali Zair ibn Sabit njegovi pomagači, dobili su ovakvu zbirku. Znači, ovo Muhammed Suselem ne imao još jednu. I krenuli su da dadnu ime, pa je bilo raznih prijedloga kako će se zvati ova zbirka. Dok Abdullah ibn Masuda radijallahu anhu nije kazao neka se zove Mushaf. Sahifa je stranica, Mushaf je skup stranica. Ovo se znači zove Mushaf. Mushaf je Allahov govor koji je napisan i skupljen između stranica Mushafa. Ovo govorim zato što ljudi kažu dodaj mi Kur'an, dodaj mi te Kur'ana i tako dalje. Nema Kur'ana, nije se Kur'an može dat. Kur'an je lahav govor, on nije materijala. On je zapisan na stranice, a ovo u knjizi zapisan na lahav govor zove se mushaf. Tako da trebamo znati. Ne dodaj mi Kur'ane, nego dodaj mi mushafe ako to već, ako to već tražiš. Kasnije za vrijeme osmana radi Jalanhu trećeg halife došlo je do širenja teritorije muslimana, islamske države. Ušli su u vjeru narodi koji nisu poznavali arapski jezik, nisu odmah znali učiti Kur'an, pa bi naučili nešto od toga i počeo se Kur'an učiti na razne načine. Došlo je do opasnosti i mogućnosti da se zaboravi izvorna objava, Pa Huzeyfe ibn Lijeman radijallahu anhu dolazi tadašnjim halifi Osmanom i kaže, čuo sam kako se ljudi svađaju oko učenja Kur'ana. jel ovo ispravno ili ovo ispravno? Pa kaže, naredi da se ponovo zapiše Kur'an, da se raznožemo mus uz da se to dadne ljudima, bojim se kaže da ćemo se podijeliti u vjeri kao što se podijelio Benu Israijlu. I Osman radijalanhu naređuje i počinje se prepisivati i zapisivati masovno mushaafi. Prepisivali su iz onog jednog primjerka koji je ostao za vrijeme Ebu Bekra, koji je tad napisano strane Zejde ibn Thabita radijallahu anhu. On se pohranio i stajao je godinama kod hafze radijallahu anha. Ona bila žena Muhammeda s.a.v., čerka Omerova. I od nje su zatražili da prepišu Prepisali su mushaf jedan primjerak i kasnije se to umnožilo. Onaj primjerak nisu vratili hafzi, nego su ga zapalili. Zašto? Da ne bi došlo do nečega što je islamu zabranjeno, a to je naravno širk. To je stavljanje nekih stvari na sveta ta mjesta da ljudi ne bi otešli preko tog primjerka u idolatriju, da bi nas ne bi kazao, je stranca iz prvog mushafa, daj da činimo tavaf oko toga, daj da to ljubimo, i tako itd. Naravno, lijepo je poljubiti stranice Kur'ana, lijepo je poljubiti mushaf. Na čemu nađete papir sa Allahovim imenom? Čovjek je našao papir sa Allahovim imenom na podu, zatim ga je očistio, namirisao i poljubio ga. Allah je zatim objavio, odnosno spustio ljubav prema njegovom imenu kod svih ljudi kao što on Allahovo ime podigo znači ste te ste i To je znači lijepo, ali da ne bi došlo do nekih stvari koje su islamom zabranjene. Ko što kaže Muhammed sallallahu alaih sallam, znam kamen u Mekiju koji mi je nazivao selam prije nego što sam postao poslanik. Ali nikada nije rekao gdje taj kamen i koji je to kamen. Da ga ljubi ne bi uzeli kao predne božanstva poslije nakon što prstili Muhammed Aleyhisselam. Mi danas čujemo da tamo negdje se pojavilo džube Muhammed Aleyhisselam ili štap njegov, ili dlaka čak iz brade, pa ljudi od toga prave relikvije, prave svetinje. To nije izvorna, čista vjera s kojima je došao Muhammed Aleyhisselam. Princip u islamu osnovni jeste bolje spriječiti nego liječiti. Princip prevencije i zbog toga ashabi gdje su bili znači i Osman i Alija i Zubeir, i Talha, i mnogi drugi velikani ovog umeta, najveći ljudi ovog umeta svih vremena, Nač oni su kazalosti spali. onda su ostali ti primjerci koji su u Kisani, koji se proširili umetom i veoma brzo, znači, mushaf ovakav kakav mi danas imamo, se čitao u umetu. U prvo vrijeme nije bilo ovih takozvanih reketa, nije bilo znakova, Također neka slova koji imaju tačke, ovi koji uče arapski znači slovo t, slovo s, slovo b s jednom tačkom ispod, dvije unutra, el tri unutra i tako dalje slovo š koje je drugačije od s zato što ima tri tačke na sebi i tako dalje i tako dalje nisi imali te tačke. Arapi su to znali čitati. Komiđani nas na kompjuteru kad pišemo našom tastaturom ne treba nam š, dž, č, č. mi znamo uglavnom kad se napiše c, šta je to u riječi. To su arapi znali Al drugi to nisu znali koji su kasnije ulazili u islam. Pa su onda te tačke nastale, hereketi, i mi danas znači, imamo takve mushafe koji su kasnije dorađivani, ali slova, osnov koji je tada napisan je ovo što mi danas imamo. S ovim se, braćo i sestre, ne može pohvaliti niko na dunjalu osim muslimana da imaju znači, takvu knjigu, da imaju nešto što je pouzdanim lancem prenosilaca od Allaha meleka Džibrila Muhameda sallallahu alejhi do nas danas ovdje ovdje došlo. Kazaću vam samo nekoliko stvari koje nalazim da su zanimljive. U arapskom alfabetu zašto treba učiti Kur'an, učiti Sufaru. Nikad nije kasno. Ovdi ima možda ljudi koji su zašli u pozne godine, nisu naučili, ja garantujem da i sada mogu naučiti ako hoće. Naravno mlađima i mlađima je puno lakše. Ima najmanje devet takozvanih tvrdih ili krupnih harfova u arabskom alfabetu koji nema u našem, našem izgovoru, našem jeziku. Recimo slovo K, slovo H, slovo S, B, To, V i tako dalje. Pa recimo, ako ne poznajemo ovo, hoćemo da učimo Kur'an. A jedan harf iz Kur'ana proučen jeste deset cevapa kao što dokaže Muhammed Aleyhi Salam. Pritom vam ne kažem da je elif lam mim harf, nego je elif harf i lam je harf i mim je harf. Pa kad čovjek samo kaže elif lam mim, dobio je suodno ovome, suodno ovome što kaže Muhammed alejhiselam, veho sadikul masduk, on govori istinu, dobio je 30 harfova, odnosno 30, pardon, 30 savapa, 30 nagrada. Kad bi čovjek samo kazao ja sin, to je 20 nagrada, 20 savapa. Trgovina, ima ovdje trgovaca imali mali trgovaca. Šta je pojenta trgovine? Što jeftinije kupiti, što, prodi, što prodati skuplje, jel? Vidim, ovo je znači najbolja trgovina za nas. jeftinoj za insana, lahko, a velika nagrada. Nikakvog truda ne zahtijeva, a velika nagrada kod Allaha Đalešana. Međutim, ako ne poznajemo arapski alfabet Sufaru, jel? u originalu, može se onda napraviti neke velike greške u izgovoru. Naravno, niko to neće sebi namjeno priušiti, gdje da se cijene prema nijetima. Ali nije isto kad čovjek uči glagol halaka, koje ima na mnogo mjesta u Kur'anu, i tamo imaju dva harfa koja nemaju kod nas, h i ko, a on to shodno svom izgovoru, svom jeziku, svom alfavetu, uči pa kaže halaka ili heleka, I onda dobija se strahovita pogreška. Allah Želešanu kaže na mnogo mjesta stvorio halaqa, stvoriti. Halaqa s wal ar stvorio nebesa i zemlju. Ako to učimo nepoznavajući ove harfove arapske, skono našim izgovoru, biće haleka s-sema' wal ar na uzubila, što ukazuje na obrijav nebesa i zemlju. Ili halaqa s wal ar što će kazati uh, uništio nebesa i zemlje. Znači, imamo je su to greške kada se ovo ne poznaje. Ili samo kada bi kazali, recimo, riječ ili izraz leuha, mi nalazimo u suretu il na kraju se je dobila fi levhil mahfuz, u ploči pomnočuvanoj. Levha je ploča. Ovo fi levhil mahfuz, znači ploča pomnočuvana, gdje su ispisane sudbine kader svi Allahovi stvorenja. Mi u našem međutim izgovoru zamijenimo slovo V i H izgovaramo lehva. Pa ćemo kazati e, lehva u svakoj kući ima lehva, što je lijepava lehva, a levha je ploča. I levha je ono gdje se pišu ajeti, dobe i tako dalje. A lehva je strast, lehva je požuda. Ponovno kažeš kad uđeš kod nekoga što, ilu džamiju što je lijepava levha, U stvari ti kašte lijepova lehva, pa vidi šta dobijaš u prijevodu. Kažem još jednom, ljudi to ne govore namjerno, ne izgovaraju, ali ove stvari treba poznavati. I evo, završit samo, iako ovom se može posebno predavanje održati, kad bi samo uzeli ono što izgovaramo, Allahu ekbar. Allahu ekbar. Jedan umak je, nedavno kad sam držao predavanje, prije toga sam klanjao ko imam, pa mi napisao na internetu, mislim, kaže, da si pogriješio, izgovorio se ono, Pogrešno. U stvari, on izgleda nad novu vjeri, pa je on to pogrešno shvatio. Kad se kaže Allahu Ekber, naravno, to znači Allah je najveći. Ali ako bi samo malo oduljili ovo Allahu, mjesto kažemo Allah, kažemo Allahu Ekber, ko što, nažalost, ima u nekim ilahijama koje možemo čuti, To u stvari automatski mijenja značenje i umjesto Allahu ekbar dodajemo još jedan taj elif, a to je znak pitanja u arapskom jeziku, pa kao da pitamo E Allahu ekbar ili A Allahu ekbar, što znači da li je Allah najveći na Umjesto Allahu ekbar, Allah je najveći, dobijamo sa Allahu ekbar da li je Allah najveći. Što znači nemojte duljiti s tim prvim, prvim elifom, odmah recite Allahu ekbar, to je lahko. Ima još jedna stvar. Neki kažu Allahu, znači to dobro izgovor je, Allahu umjesto Ekber kažu Ekber, zamijen K i G, sličnu izgovoru. A to Ekber e, u je prašina. Pa umjesto Allahu Ekber, Allah je najveći, dobijamo Allahu Ekber, naozubillah, Allah je najprašnjaviji i tako dalje. Načemu ovda se mora paziti zvuče slovo k, naše k. Zbog toga su Turci da znači ne bi otšlo no q, halaqqa, q tvrdo, napravili pravili razliku između ovoga k je ko, pa su to k još više ublažili, pa u Allahu ekbar. Ili otšla u Indija umjesto Indija, selam alejkum umjesto selam alejkum i tako dalje i tako dalje. A znači, je to treba da bude k, naše mehko Allahu ekbar. Recimo vam kad govori čovjek estagfirullah, tu se pravi nova greška. Tu se sad umjesto g stavlja k. Pomislo da bude estagfirullah g, estagfirullah, on kaže estagfirullah. Ovo estagfirullah dolazi od istag, istagfare yastagfiru, istigfar traži ti oprosta. Pa kako čovjek kaže estagfirullah tražimo oprosta od Allaha a istekvere jestekfiru istikfar, sa k, znači tražiti kufra od Allaha, ne vjerstva, pa umjesto estekfirullah, tražim oprost od Allaha, na odobila kad kaže estekfirullah, tražim kufra od Allaha, na odobila. Tako da ove stvari, eto mislim da je potrebno spomenuti za shodno, nek se zna, mislim da će nekome koristiti, ako vjerujete, prošlo je već 33 minute, otprilike. Ovaj, To je dovoljno tolika sveva naša predavanja. O Kur'anu, naravno, danima i godinama se može pričati. Ja ovako volim da izvučem srž, ko što i Kur'an je srž, suština. Kur'an se ne bavi formom, ne ulazi se puno u imena, datume, događaje, njihovo opisivanje, od koje insani ćemo odkoristiti. Sve što je od imena, opisivanja, događaje, suština. Da ljudi uzmu u I to implementuju primijene u svom životu. Zaraz kod nekih drugih knjiga, Biblije, na primjer, koja je puna znači te forme imena, datuma, događaja koji se naširoko opisuju, od kojim se nema puno koristi, osim da se to nabraja. Tako da je to još jedan od dokaza da je ovo Allahov govor, Allahova knjiga, naše užes našim gospodarom i dokaz da je Muhammed, s.a.v. poslato da Laha Đalešanu Sam. Da su uz pomoć pritekli svi ljudi i svi džini koji su živjeli u njegovo vrijeme, do kraja njegova života, ne bi mu mogli samo znači o atomu, o atomu ništa kazati koji smo spomenuli. A takvi stvari ima na stotine i na hiljade u Kur'anu i hiljade drugih dokaza istinutosti Muhammada sallallahu aleyhi ve sellem, pa neke hvala Allahu gospodaru svih svjetova, dala u Kabuli, dala opresnijam se Allah smiluje, amin, rabbala alemin, assalamu aleykum wa rahmetullahi varekatu. Sutra, inša Allah, u Stambul džami sajacije ima jedno predavanje također, kraće, neovoliko drugo, Iako je ovo nije bilo dugo, znači kraće nekih 20 tak minuta, 25 u vr glave, što se kaže, pa bujrum, ko možda sajacije u Istanbul džami. Subhani kallahu me bi hamdike šedun da ilah ila.